Sve ti duše, ja ti predajem oče i našu dušu i, i oče ja te molim da da ova tema bude samo na tvoju slavu, oče moj da na tvoju poruku i oče ono što nije od mene ja te molim da me spriječiš, da išta kažem i oče mi te molimo za naši umove da ako je istina bilo koja riječ od, ovoga, od tebe da, da promijeniš naše razmišljanje i oče ja te molim da dotakneš naše srce i Oče da da promijeniš naciju, da promijeniš naš način razmišljenja i... Oče da, da izađemo iz udobnosti i... Da izađemo, očimo iz i... Oče da stvarno... Navijestimo evanđelje u ovom vremenu, koliko god još vremena ima. I oče, što niko od nas nije odustao da dođe i... Abba, hvala ti što nam ti daješ snagu i... Hoće puno puta, hoćemo odustati od stvari. Hvala ti što ti potpomažeš našu nemoć. Hoće molimo ti za više duha snage. Da podigneš naš duh i da naš duh čvrsto stoji, hoće Ja bih oba što su svi naši neprijatelji poraženi što si ti porazio Sotonu na križu. I riječ kaže da da se razoruža poglavarstva i i oči idemo za istinu, da donesemo svjetlo ovom narodu. Amen. Znači ne moram govoriti da se nisam pripremio, zato što znate da se nisam pripremio. Ne okay, znači on, oni koji nisu slušali ovo da Znači u slučaju da, da slušaju na YouTube-u šta već, znači da ne slušaju znači moj savjet, znači da ne slušate ovu temu već, znači da poslušate temu prije toga, znači ona tema koja se zove strogo čuvana tajna. I ta tema je u biti znači prvi dio ovog, u biti ona tema i ova tema je jedna te ista tema. Ali ja u biti niso razdvojiti stvari, pa sam nekako dao ime ono tamo, ovo sam stavio ovdje za poglovarstva, ali u biti ovo je jedna teista tema i radi se u biti, znači, ovaj drugi dio nastavak ono teme, znači, znači, strogo čuvana tajna. I tema se u biti zove poglovarstva i znači, jednu stvar ćemo proći, znači, ono što ljudi misle da je, znači, da je istina, ljudi naučavaju malo drugačije, ali, ali ćete shvatiti jednu stvar. Znači, Juda 1 4 do 6 znači govorio o božjoj milosti. I mislim da bi se to trebali svi malo zapitati što se tiče o, znači, ove vrste Bože milosti. Znači, i početak pisanja je o božjoj milosti. I ono što kasnije kaže, znači ima nešto vrlo zanimljivo što se tiče toga i znači čovjek bi se stvarno trebao zapitati što se tiče toga i kaže ovako. znači, Juda 1 4 do 6 kaže ovako. Kažem to zato što, su, zato što su se među vas uvukli neki bezbožnici koji govore da nam milos Božeg praštanja dopušta živjeti poročnim životom. Propast takvih je već odavno zapisana jer su se okrenuli protiv našeg jedinog gospodara i Boga, Isusa Krista. Želim vas podsjetiti na to, iako to i sami dobro znate, da je Bog, pošto je iz Egipta izbavio cijeli izraelski narod, poslije uništio one koji mu nisu ostali vjerniji. Znači, ovo se jako dobro zapamtite. Kaže, milost Božeg praštanja dopušta živjeti poročnim životom. Postoje evanđelje o lažne, lažne ljubavi, lažne milosti. I ljudi, kad ljudi previše naglašavaju Božju milost, znači tu ne, nešto neštima. I nešto neštima praktički s ovom poslanicom, a ćete, ni da neštima ali nešto stvarno bi se ljudi trebali zapitati. Ovo je početak znači judine poslanice i juda je to, prva stvar s kojim je započeo je počeo pričati o Božoj milosti. I drugu stvar koju je naveo o, u vezi ovog se trebate zapitati. Druga stvar je ova. Sjetite se anđela koji su pogazili granicu ovlasti kojom je Bog dao, te su napustili svoje boravište. Bog ih drži okovane u paklenoj tami, gdje čekaju dan suda. Ono što bi se trebali zapitati je ta stvar, zašto je Juda započeo Bože milosti i onda je rekao da su anđeli pregazili svoju granicu ovlasti i da su napustili svoje znači, boravište. Što govori da to nisu bili pali anđeli. I to su anđeli koji su spavali sa ljudskim čerima. Puno ljudi misle da su anđeli koji su spavali znači, sa ljudskim čerima kad su se znači, rađili nefili, divovi, da su to bili pali anđeli, to nisu bili pali anđeli. I ovaj tih jasno govori da to nisu pali anđeli. Zato što prvo krene i pričati i kaže o Božoj milosti i onda počne pričati za anđele i kaže koji su pogazili granicu ovlasti kojim je Bog dao i kaže da su napustili svoje Boravište. To je jedan prijevod. Drugi prijevod kaže ovako, i anđele koji nisu čuvali svojeg dostojanstva, nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikog dana okovane u mraku vječnim okojima. Ovdje se jasno vidi da ovo nisu pali anđeli. Pali anđeli nemaju svog dostojanstva. Ovo su Boži anđeli. Boži I anđeli. Jednu stvar, jer znate zašto su oni sagriješili? Ja nisam nikog čuo da naučava to i da kaže da to nisu bili pali anđeli, ali jasno se kroz stihove vidi svi ljudi tvrde da su to bili pali anđeli. Ali ovdje se jasno vidi da to nisu bili pali anđeli jer pali anđeli nemaju svoje dostojanstvo. I ovi kaže da su napustili svoje prebivalište, svoje boravište i kaže da su sagriješili. Znate zašto su sagriješili? Šta mislite zašto su oni sagrješili? Sagriješili su zato što je bogati Svakom živom biću dao nešto što se zove volja. I to je slobodna volja. Svako od nas ima slobodnu volju. I Bog nikoga ne tjera na ništa. Kad je Bog stvorio bilo kakvo biće, dao mu je volju i slobodu u toj volji. I oni su iskoristili Božju milost. Nema šta drugo biti. Oni su, puno ljudi naučava i kaže, ja ne, ja ne znam od su to ljudi izvukli, puno ljudi naučava i kaže da anđeli ne poznaju Božju ljubav. Ja ne znam se to ikad čuli. Znači, puno ljudi kaže, znači, anđeli ne poznaju Božju ljubav, nego kaže poznaju samo Božju snagu i te neke stvari. Ja se s tim uopće ne slažem. Iz razloga što riječ kaže da je Bog ljubav, Ako je Bog ljubav, a anđeli dolaze iz Božje prisutnosti, kako je moguće da oni nisu poznavali Božju ljubav? I te kako su oni poznavali Božju ljubav, ali izgleda da su oni iskoristili Božju ljubav. Prije nego što je Sotona pao, Lucifer i bilo koji anđeli koji su pali, izgleda da niko od njih nije znao da će Bog reagirati, kako će reagirati. I htjeli su iskoristiti Božju ljubav. Nema drugog tumačenja. Sve imaju slobodnu volju. Svi imaju slobodnu volju. Bog kad je stvorio bilo koje, bilo koje biće, dao im je slobodnu volju, da biraju. Jer niko od nas praktički ne mora slušati Boga. Ne mora. Zato što je Bog to tako napravio. Bog je napravio da mi možemo izabrati. Bog nama stavi poticaj na srce i kaže, sine mojeg, čeri moja, to ti nije dobro. I, i da, želju da mi nešto radimo. A mi možemo odgovoriti na to i ne moramo odgovoriti. Zato će puno ljudi završiti kako će završiti. Zato što jednostavno izabrali su... Nisu izabrali Boga, nego su izabrali šta su izabrali. Ok. Znači, druga Petrova 2.4 kaže ovako. Jer Bog nije poštedio ni anđele koji su zgriješili nego ih je strmoglavio u tartar i do sudnjeg dana ih je okovao u mračnom bezdanu. Tartar je grčka riječ za jednu razinu podzemlja, znači u šeolu, ono što kaže za pakao. Jedna stvar koju se morate zapitati, a to je ova. Anđeli koji su sagriješili, kaže Bog da ih je svezo Jeste pročitali ovo? Kaže da ih je oko u mraku vječnim okovima i onda kaže da ih je oko u mračnom bezdanu do sudnjeg dana. A tako? To nisu anđeli koji su pali zajedno sa Luciferom. To nisu ti. Sto postatno nisu ti, zato što su oni, to su oni koji su spavali sa ljudskim čerima. Jedna zanimljiva stvar, a to je ova, Otkrivenje 9.14 kaže ovako, oslobodi onu četvoricu anđela svezanih na velikoj rijeci Eufratu. I odrešene su četiri anđela spremna za taj čas, dan, mjesec i godinu da pobiju trećinu svih ljudi na zemlji. Na Moguće je da su to oni. Moguće da su to oni. Znači ja ne radim nauku sad od ovoga, ali, ali vam radi nekakve poveznice znači, da razumijete nekakve stvari. Ova četvorica, bila su četvorica. I kaže da su četvorica svezana. Moguće da su četvorica bila oni koji su općili sa ljudskim čerima. Četvorica. A moguće da ih je bilo više. Moguće. Ima nešto što ću vas uvesti, znači da razumijete nekakvu stvar. A, postoji znanje na zemlji koje Bog nije dao. Znači postoji znanje na zemlji koje Bog nije dao. I bilo, znači, znači, čovječanstvo svaki put kad, znači, kad otkriva nekakve stvari, nikad ne kažu mi smo izmislili nešto. Nego i kažu otkrili smo to, to, to i to. Otkrili smo matematiku, otkrili smo fiziku, otkrili smo ovo. Ne, niko nikad nije rekao da je izmislio nešto. Nego je praktički čovječanstvo nešto otkriveno i kad čitamo postanak 4, 21 do 22 riječ kaže ovako, znači, ovo je Kainova loza. Znači, kad je Kain... Znači počeo se razvijati i ka riječ kaže ovako. Bratu mu bijaše ime Jubal, on je pra otac svih onih ko koji sviraju na harfu i flautu, sila rodi tubal Kaina, pra oca onih koji kuju bakar i željezo. Sad se jednu stvar morate zapitati. Kako je moguće, znači Kain, ovo je loza, kako je moguće da je Kainova loza vrlo brzo počela se baviti sviranjem i vrlo brzo je počela kovati bakar i željezo. Njima je neko to otkrio. Znači, nema što drugo biti. Njima je neko to otkrio. I puno ljudi kaže da je Kaino u lozi bilo otkrivana nekakva vrsta znanja. Da su najvrlatnije anđeli znači, otkrili neke stvari. I puno ljudi, recimo, primjer, magija. Puno ljudi kaže da su anđeli otkrili magiju znači, čovečanstva. Ja se s tim nekim stvarima ne slažem. Ali jedna je istina ta da postoji znanje na zemlji koje Bog nije dao. I ljudi su u Ljudi kad misle da je sve znanje koje je na zemlji, da je to došlo od Boga i tako, to uopće nije istina. Zato što čovjek može biti u znanju i uopće ne do Boga. Može cijeli život učiti i na kraju uopće ne do Boga. Kad su Adam i Eva, znači, sagriješili u vrtu, oni su izgubili svetog duha, jel tako? I riječ kaže da oni više nisu imali svetog duha u sebi, jel tako? I riječ kaže da oni više nisu bili jedno s Bogom, jel tako? I Bog ih je iz vrta. I dogodilo se nešto, a to da je Bog morao slat anđele iz trećeg neba na zemlju i ti anđeli su nosili poruku ljudima. Znači, riječ anđel ili anđeo, na, na grčkom kako već, znači onaj koji nosi poruku. Znači, anđeli su, nisu ništa drugo nego bića. Znači, bića koja nose poruku. I jedna stvar koja se desila, to je ono što ja tvrdim i tumačim, jedna stvar koja se desila, da kad su anđeli nosili poruku ljudima, da su iskoristili priliku, to su ona četvorica kako već, i da su tad spavali sa ljudskim čerima. E, znate kako je moguće da su oni spavali sa ljudskim čerima? Bravo. Oni mogu poprimiti ljudski oblik. I riječ kaže, znači, u, kako znamo da anđeli mogu poprimiti ljudski oblik? Znači, ima jako puno stihova o tome. Znači, ja ću navijs samo, samo jedan, gdje kaže ovako postanak, 19, 1 do 5 kaže ovako, ona dva anđela, stignu na večer u Sodomu dok je Lot sjedio na vratima Sodome kad ih je Lot ugledao ustade i pođe im u sustret nakloni se lice do zemlje a onda im reče molim gospodo svrnite u kuću svoga sluge da noć provedete i noge operete a onda možete na put rano a oni rekoše ne, noć ćemo provesti na trgu ali ih on uporno navraćaše i oni se vratiše k njemu i uđuši u njegovu kuću Onih hugosti ugosti, ispeći pogaću, te blagovaše. Još ne bijah ulegli na počinak kad građani Sodome, mladi i stari, sav narod do posljednjeg čovjeka, opkole kuću, zovnu Lota pa mu kažu, gdje su ljudi što su noćas došli k tebi? Izvedi nam da ih se namilujemo." Jednu stvar morate razumjeti. Riječ kaže da su prvo to bila dva anđela. Ali onda riječ kaže da sav narod je vidio ljude. Što znači da su oni poprimili, znači, ljudski oblik i anđeli su očito mogli poprimljivati, znači, ljudski oblik. A? I mogu još, i mogu još uvijek. Ali jednu stvar, ono što ja ne vjerujem, da pali anđeli mogu poprimljivati ljudski oblik. Toga u pismu nigdje nema. Nigdje. Nigdje nema da je, na primjer, Sotona poprimio ljudski oblik, ali znači manifestirao se doslovno ovako znači zaposjednuće ili opsjednuće je jedna stvar ali kad se anđeo poprimi ljudski oblik to je, to je druga stvar znači ja vjerujem da samo božji anđeli mogu premi ljudski oblik samo božji anđeli i zato kaže na onom mjestu kaže neki od vas kad činite dobra djela kaže ne znajući, kaže da su ugostili anđele Čekam, je se... to je drugo to je drugo, nije fizički, da, da, to je, znači, kad, kad se predstavlja, da, da, da, to imaš kroz, kroz, kroz religije, znači, kroz vjeru, kuži, ti se, ne... jednostavno, vjera i religija, znači, pretvara da je dobra i da je štovanje sve je dobro, ali sve je krivo, Kožiš? okej, okay. znači, cijeli stari savez, znači, je uspostavljen po anđelima, cijeli stari savez, Znači kad su Adam i Jeva znači, izgubili svetog duha, sveti duh se u Starom savezu spušta na ljude, znao je čak biti u nekim ljudima, ali ne u čovjekovom duhu, ali cijeli stari savez je uspostavljen po anđelima. Anđeli su dolazili, donosili su poruke. Znači to je bitno, znači jako, jako bitno da znate. Da su Anđel, znači onaj koji nosi poruku. I praktički cijela ova tema se radi o poruci. Radi se o poglavarsama i nekakvim stvarima. Znači, dijela 753 kaže ovako. Preko anđela ste dobili zakon, ali niste ga se držali. Znači, preko anđela. Anđeli su ti, znači, koji su znači, nosili ljudima poruke. Izrael i hebrejska religija je uspostavljena kroz poruke koji su donosili anđeli. Znači, Izrael... I, znači, hevrijska religija, nazvaćemo je religija, je uspostavljena kroz poruke koje su donosili anđeli. Sve ostale poganske religije, to morate razumjeti, sve ostale poganske religije su uspostavljene preko palih anđela. Sve. Identična stvar, se, ono što je Bog radio, isto vremeno su pali anđeli radili sa poganskim narodima. Znači, to morate razumjeti. Znači... Anđeli su u starom savezu nosili Božim ljudima poruku, a u poganskim religijama su pali anđeli cijelo vrijeme isto radili, znači na poganskim narodima. I kad znači kad čitate Prva Korinćanima 10 19 do 21, riječ kaže ovako: Šta želim reći da su žrtve idolima vrijedne ili da su idoli pravi bogovi? Naprotiv Kažem da pogani te žrtve prinose demonima, a ne Bogu. A ja ne želim da vi imate išta sa demonima, ne možete piti, je, ne možete piti iz Božjeg iz vražnjeg kaleža. Ne možete jesti i za Božjim i vražjim stolom. Je ja vam teška sve, sve poganske religije, sve poganske vjere, su uspostavljene preko palih anđela. Sve. Nema ni jedne poganske vjere ili religije da nije napravljena tako. Sve su uspostavljene tako. I riječ kaže da pogani prinose žrtve demonima. Što znači da su oni točno... Oni nisu znali kome prinose žrtve, ali oni su točno znali da prinose žrtve nekome. Oni su njih zvali bogovi, ovakvi, nakvi, Okej, okay. znači, ovu stvar duhovne prakse. Znači, postoje duhovne prakse, ono što mi kažemo, recimo, u kršćanstvu, to nije duhovna praksa koja je od Boga. Postoje znači duhovne prakse ili duhovni pozivi što se tiče Boga i ja bi čak rekao da postoje ono što mi kažemo, znači, postoji apostol, evangelizator, učitelj, prorok, mi to zovemo službe. Tako? I to je ono što znači, postoji u Božjem kraljestvu što se tiče Božjeg naroda. tako? Ja kažem da postoje službe, i pozivi u satoninom kraljevstvu. Pozivno I to su duhovne prakse, stvarno koje, znači, da riječ ne kaže to, mi, mi, mi to ne bi mogli zaključiti, ali riječ kaže, znači jasno u ponavljenom zakonu 18, 9 do 15 kaže ovako, kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, ne se priučavati na odvratne činove onih naroda. Neka se kod tebe ne nađe nitko, tko bi kroz oganj gonio svoga sina ali svoju čer, tko bi se bavio, i onda ovo su duhovne prakse. gatanjem, čaranjem, vraćanjem, čarobnjaštvom, nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike. Jer tko god takvo što čini... Gadi se jahvi. Zbog takvih odratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj. Ovo su duhovne prakse ili duhovni pozivi što se tiče sotone. Ovo nije jedna stvar, gatanje, čaranje, vraćanje su sve različite duhovne stvari. I, i svi ti poganski narodi su se bavili svim tim stvarima. Ok, znači riječ kaže da je, vak... budi poseb vjeran Jahvi i Bogu svome Narodi koji ćeš naskoro otjerati sa posjeda, slušaju vraćare i gatare. Ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne dopušta. Proroka kao što sam ja iz tvoje sredine, od tvoje braće podignit ti Jahve, Bog tvoj, njega slušajte. Šta mislite o ovim stihovima? Znači, ćemo na... Cijeli stari savez je uspostavljen preko anđela. Cijeli stari savez. Boži anđeli su nosili poruku Božjem narodu, pali anđeli su nosili poruke poganskom narodu. Poganski narod je imao duhovne prakse ili duhovne pozive kao gatanje, čaranje, vraćanje, čarobnaštva, zazivanje duhova, zazivanje duše predaka ili takvi stvari. I Bog je rekao u mojim očima to je odvratno. I onda je Bog rekao ovako, ti se nemoj time baviti odići službu koja se zove prorok. Kaže, njega slušajte. Kaže, ja ću svoju poruku slat kroz proroke. I svaki put kad čitate stari savez, Bog je ne samo kroz anđele, nego je donosio poruke i kroz proroke. Proroci su bili ti koji su dobivali poruku i govorili su ljudima poruku koju je Bog rekao. Ali ima jedna vrlo zanimljiva stvar što se tiče poruke. I shvatit ćete jednu stvar... Naravno se da se nećete sablazniti, ali oni koji slušaju ovo će se najvratnije sablazniti kada nešto kažem. Bog je jako osjetljiv na poruku. Na poruku koja se šalje. Cijela ova tema se radi o poglavarstvima i radi se o poruci. Ima nešto skriveno u poruci. Bog je jako osjetljiv na poruku koja se šalje. Da li se šalje poruka sa propovjedonice, da li se govori ovako, Bog je jako osjetljiv na to, ljudi to ne razumiju. I kad čitate ponovljeni zakon osamnaest 20 kaže ovako prorok koji bi se usuđivao govoriti što u moje ime, a da ja šta, što ja ne budem zapovijedio da govori i koji bi govorio u ime drugih bogova, takav prorok neka se pogovi. Šta mislite sad o onom? Bog je jako ljudi to ne razumiju Bog je jako osjetljiv na poruku koja se propovjeda, čak po crkvama čak po crkvama u Judi 1.4 kaže, kad smo krenuli svim onim stvarima kaže, kaže da ljudi govore o lažnoj milosti i lažnoj ljubavi kaže koja proizvodi razartnosti i kaže ne možete iskorištavati Božju milost i živjeti u grijehu to je lažna poruka i Bog je jako sjetim na poruku a ljudi to, mogu, ljudi to ne mogu shvatiti. Ja kad bi ljudima rekao, Bog mrzi tvoje propovjedanje, Ljudi bi, ljud bi rekli kako misliš Bog mrzi moje prepovijedanje. Riječ jasno kaže u otkrivenju, kaže imaš nauk nikolajski koju ja mrzim i riječ kaže da Bog mrzi poruku ako to nije njegova poruka. Ima nešto zašto Bog mrzi poruku. Znate zašto Bog mrzi poruku? Zato što poruka zavodi narod ono što se propovjeda, zavodi narod. Što znači, ako ja vama sad govorim stvari koje nisu u Boga, ja vas zavodim. I riječ kaže tamo u Novom Savezu, kaže u posljednje vrijeme će biti zavodnici i zavedeni. Jako, I čak i riječ kaže, pazi koga slušaš, pazi se ostale stvari. Kaže, Bog, ja sam jako osjetljiv na stvari koje se govore Božim narodu. U Starom Savezu ovaj prorok bi izgubio glavu. Izgubio bi glavu radi ovog. Zato što bi počeo govoriti ljudima ono što Bog nije rekao i Bog je rekao smakni tu osobu. Smakni. Druga stvar, svi oni vraćari, čarobnjaci, Bog je rekao ubite ljude. Puno ljudi ne kuži zašto je stari savez bio tako krvav. Znači kako je bio krvav. Znači, Levitski zakonik 20 26 20, do 27 kaže ovako: Budite mi dakle sveti jer sam ja Jahve svet. Ja sam vas odvojio od tih naroda da budete moji. Čovjek ili žena... Pazite se ovo jako... Tamo, čovjek ili žena koji među vama postanu zazivači duhova ili vračari neka se kazne smrću, neka se kamenuju i neka njihova krv padne na njih. Šta mislite o tome? Cijeli stari savez i krvav savez. Cijeli stari savez i krvav savez. Ljudi, ljudi ne razumiju jednu stvar. Bog je Bog ljubavi u starom savezu. Riječ kaže da je Bog isti jučer danas i sutra, Bog nije promijenio. Ako je Bog ljubav, to znači da je Bog bio ljubav u starom savezu. Ali puno ljudi ne razumije zašto su ovi ljudi morali poginuti. I zašto je prorok morao poginuti? E znate zašto su ti ljudi morali poginuti? Šta mislite zašto su ti ljudi morali poginuti? Zato što stari savez u starom savezu se nije mogao isterazli duh. To je bilo nemoguće. I kad je čovjek ušao u ovo, on više nije mogu izaći van. Ovi ljudi su postali skroz obsjednuti i jedno rješenje da se, da, se to, da se to makne je da se ubije čovjek i da slično izađe van. Ista stvar je sa, sa zombijima, ono što mi kažemo sa zombijima. Mislim, to je, kako se zove, film. Ali ista stvar je, ta, znači, zombi nema povratka. Takvu osobu se čovjek jednostavno mora ubiti. Inače ta osoba zarazi, zarazi druge. Znači, to je film. Ali ista stvar je ovdje bila. Znači, ovdje je Bog rekao jasno, ubi te ljude. Ubi, zato što će oni zaraziti mnoštvo i oni se ne mogu izvući van. Nitko u Starom Savezu nije mogao izgoniti zle duhove. To je bilo nemoguće. I zato je Bog donio zakon i on je rekao nek se ti ljudi pogube, jer takvim ljudima nema, nema spasa više. Znači, oni moraju umret. Jedna stvar koja je zanimljiva je šaul i zli duh jedino rješenje za zle duhove u starom savjezu bilo slavljenje. Jedino rješenje, ali ni to nije pomoglo. Ni to, znači, nije pomoglo u starom savjezu. Znači, David, kad je Šaula počeo, počeo, počeo saljetati zli duh, znači, David je uzeo harfu i svirao je harfu i zli duh je pobjegao. I David je svačao, recimo, znači, tu težinu slavljenja, da kad on daje Bogu slavu, da zli duhovi bježe. Jedna zanimljiva stvar je kad je David uspostavio Davidov šator, David je uspostavio slavljenje 24,7 7 spada da je Jeruzalem živio, to je izrad 33 godine u miru. Iz razloga što je on uspostavio slavljenje. Ali što se tiče zlih duhova, zli duhovi se dalje nisu mogli istjerati. I šal je imao problem. Šta je mislite koji Šaul imao problem Znači zli duh je počeo se ljetati šaula i šal nije imao, znači niko nije mogao istirati tog zli duha. I kad je šal sve više počeo odlaziti na krivu stranu, sve više ga je zli duh počeo maltretirati i šal je počeo raditi stvari koje. Kasnije riječ kaže da je šal umro iz razloga što je to i to napravio. Znate zašto je šal umro? Zato što je napravio ovu grešku pro Samuela 28.6.8. kaže ovako, Šaul upita za savjet Jahvu, ali mu Jahve nije dao odgovora, ni u snovima, ni po Urimu, ni preko proroka, zato Šaul reče svojim slugama, potražite mi ženu koja zaziva duhove, da odem k njoj i upitam je, a, a sluge mu odgovoriše, evo u Endoru ima žena koja zaziva duhove, tada se Šaul preruši, obuče, du, obuče druge haljine i od, otputi se sa dva čovjeka. I dođe noću u kojoj ženi reče, daj mi vračaj pomoću duha i dozovi mi onoga koga ti kažem. Kaže Šaul je tražio savjet Jahvu i nije mu dao odgovor. Kaže da je tražio u snovima. Bog mu nije rekao odgovor u snovima. Kaže da ga je tražio po Urimu. Urim i Tumim su dva kamena koji su svećenici nosili. Jedan je bijeli, drugi je crni. Jedan predstavlja svjetlost, drugi predstavlja tamu. Jedan predstavlja da, drugi predstavlja ne. To su dva kamena koji su svećenici nosili. I on je kaže, tražio... Odgovor po kamenju i kaže odgovor nije došao. Tražio je odgovor preko proroka, jer su proroci nosili poruku narodu, Bog je šutio i nije ništa rekao. I kad je shvatio da Bog ne govori, kaže da je onda tražio drugi način kako da dođe do poruke. I kaže da je tražio osobu koja zaziva duhove da bi dobio odgovor. Da bi dobio odgovor. Ovdje je šaul sa grješio i riječ kasnije kaže da je umro radi toga. Da je zbog toga on na kraju znači izgubio glavu. Jedna stvar koju morate razumjeti je ta da su proroci i svećenici bili posrednici između Boga i, i Boga i naroda. Znači proroci i svećenici su bili posrednici između Boga i između naroda. Zazivači duhova, gatare i vračari su bili posrednici između palih anđela i poganskih naroda. Kad su poganski narodi trebali savjet, oni su išli za zivačim duhovima, išli su vraćarima, gatarima i tražili su odgovor od palih anđela. Oni su bili posrednici. Znači to znači, morate razumjeti. Znači, Egipatska, Babilonska, Perzijska i sve ostale drevne civilizacije su nastale u suradnji sa palim anđelima. Sve. Je, znate da se ljudi, da ljudi istražuju kako je moguće da je Egipat podignut tako i kako je podignut, da ljudi nemaju odgovore. Da je Egipat sagrađen znači, sa tehnikom koju, koju ljudi ne mogu, ne mogu shvatiti kako je Egipat sagrađen. Je, znate kak je sagrađen? Sa suradnjom pali Angela. Jer je nemoguće da, da kaže da su, znači, su Egipčani poznavali zvijezde i da su piramide točno posložene po zvijezdu. To nije niko mogao složiti osim nekog koji je oduzgora. Što znači da su oni točno imali znači svoje svećenike i svoje prakse i njima je neko iz visine točno otkrio kako da poslože nekakve stvari. I sve, sve drevne civilizacije su surađivale sa palim anđelima. Sve. Dok je hebrijski narod surađivo, znači sa Božim anđelima i Hebrejski narod znači, je bio vođen znači, Božim anđelima. Znači ovu stvar znači, morate razumjeti što se tiče duhovne scene. Znači, u starom savezu su pali anđeli mogli doći u drugo nebo. I mogli su dostavno blokirati Božje anđele kad nose poruku. To je bio stari savez. U novom savezu oni to ne mogu. Ali duhovna scena u starom savezu je bila takva. Znači, kad je Božji anđel nosio poruku iz, iz trećeg neba i nosio je kroz drugo nebo, nije mogao proći. Riječ jasno kaže da je nije proći. I kad čitamo, znači, Daniela 10:12 do 13 kaže ovako: Neboj se Daniele, jer od prvog dana kad si odlučio da se ponižiš pred svojim Bogom da bi razumio, tvoje su riječi ustašene, ja sam došao zbog tvojih riječi. Knez kraljestva perzijskog protivime se 21 dan, ali Mihail, jedan od prvih knezova, dođe mi u pomoć, ostavio sam ga nasuprot knezu perzijskom. Ovo je drugo nebo. Kaže kad je anđel nosio poruku, kaže da mu se knjez kraljestva Perzijskog protivio 21 dan. Pa ne mislite valjda stvarno da je knjez Perzijskog kraljestva mu se protivio 21 dan. Znači, knjez Perzijskog kraljestva kaže da se protivio anđelu koji je donosio Danielu poruku. Znate ko je to bio? bio duhovni poglavar Perzije. Duhovni poglavar Perzije. Ovo je Pali Anđeo. Knez Perzijskog kraljevstva nije čovjek. To je duhovni poglavar Perzije. Duhovni poglavar Perzije. Znači, tema se zove poglavarstva. I riječ knez, znači prva glava. Ili šef. Znači, ova osoba je duhovna osoba i ta osoba je iznad cijelog Perzijskog kraljestva i kaže Daniel, kad je molio Boga da čuje, kaže da je odgovor čeko 21 dan, zato što su anđeli nosili poruke cijelo vrijeme u Starom Savezu. I kad je anđel krenuo, pročitajte zihove jako dobro, kaže kad je anđel, jer od prvog dana, kad si odlučio da se poniziš pred svojim Bogom da bi razumio, kaže Bog je čuo tvoje riječi. Ja sam krenuo, ali kaže Knez Perzijskog kraljestva mi se 21 dan protivio, a Mihael, Mihael šef Božih anđela, je došao, kaže njega sam ostavio nastupno od Perzijskom poglavarstvu, a ja sam došao da ti donesem poruku. Znači ovo je drugo nebo i u drugom nebu znači, su oni cijelo vrijeme blokirali Boži anđeli koji su nosili poruke. Zato... Ljudi su napravili nauku od toga da kad mi molimo Boga, da mi moramo čekati da nam Bog nešto kaže. To nije istina. To je stari savez. U starom savezu je tako bilo. Zato što su u starom savezu anđeli nosili poruku. Ali u namom novom savezu anđeli ne nose poruke. Znači, mi imamo svetog duha u sebi. I to je razlika između je starog i novog saveza, znači u nekim stvarima. Znači, puno ljudi misli, puno ljudi misli i krivo misli da su pali anđeli u starom savezu živjeli u drugom nebu. I puno ljudi misli da, da pali anđeli u Novom Savezu žive u drugom nebu. Ali to nije istina. Znate zašto to nije istina? Ezekijel 28.2 kaže ovako. Sine čovječi, reci knezu Tirskom, ovako govori Jahve. Tvoje se srce uzoholi jer ti reče ja sam Bog. Na Božjem prijestolju sjedim u srcu morskom. Iako čovjek, a ne Bog, ti srce svoje izjednači sa božim ovo je čovjek. Ovo je čovjek. Knez Tira je čovjek. Ali kasnije stihovi idu ovako. Sine čovječi, zakokaj tužaljku na Tirskim kraljem, recimo. Ovako govori Jahve, Bog, ti biješe uzor savršenstva, pun mudrosti, čudesno lijep, u vrtu Božjem ti si živio. I onda kaže, postavio sam te kao raskljena kerubina zaštitnika. Ovo je stari savez. I ovo je Sotona da i ovo je na zemlji tirski kralj je čovjek i ovo je na zemlji puno ljudi kaže da ne vjeruje da pali anđeli mogu zaposjeti čovjeka da samo duhovi nekakvi mogu zaposjeti čovjeka ali ovdje riječ jasno kaže da je tirski kralj da je sutona bio iza tirskog kralja i da je sutona bio na zemlji ovo je stari savez. Znači, da razumijete da je to, znači, bila, znači, stari savez. Znači, u starom savezu su poglavarstva bila na Zemlji. U starom savezu, To su se jasno, jasno vidi, da su bila na Zemlji. I u starom savezu su poglavarstva mogli doći u drugo nebo. To je prva, ona je prva tema koju smo, znači, pričali. Oni su mogli doći prvo u, u drugo nebo i optuživati, znači, Jošuvu za prljave haljine i te nekakve stvari. Znači, Znači, u Starom Savezu su poglavarstva bila na zemlji, a isto tako su znači, obitavali znači, u drugom nebu. Ono što ja vjerujem je znači, da su znači, poglavarstva ili pali anđeli otkrivali čovečanstvu tajne. Da, znači, kroz cijeli Stari Savez su poglavarstva uvijek htjeli, uvijek su htjeli nešto oko čovjeka, uvijek. Znači, knjez Tira je bio čovjek. Iza knjeza Tira je bio Satona. Perzijski kralj, iza Perzijskog kralja ili princa kako god već, su bila duhovna poglavarstva. I uvijek su poglavarstva u, u Starom Savezu i u Novom Savezu htjeli znači, imati nekakve veze sa čovjekom. Znači, čak je Izrael pao pod utjecaj poglavarstva i prorok Izaja je to rekao bio Znači izaje 28 14 do 15 kaže ovako: Stoga čujte riječ Jahvinu, vi podsmevači, vi što vladate narodom ovim što je u Jeruzalemu. Vi kažete: "Sklopili smo savez sa smrću i sa podzemljem smo učinili sporazum. Kad prođe biti razorni, ne neće nas dohvatit." Šta mislite, je ovo samo stilska figura ili je ovo stvarno stvarno bilo tako? Znači, prorok Izaija je rekao onima što vladaju u Izraelu, rekao, kaže, kaže, vi ste sklopili savez sa smrću i sa podzemljom i kaže, vi mislite, kaže, da nećete nadrapati radi svojih grijeha, zato što ste sklopili savez sa, sa palim anđelima. I uvijek su pali anđeli, to je ta takozvana poglavarstva, kroz cijelu povijest, htjeli uvijek, što se tiče čovečanstva, imat nekakve prste, znači, u tome. Izaja 28.18 kaže ovako, propast će vaš savjet sa smrću, vaš sporazum sa podzemljem, održat se neće, kad biće razorni prođe, satrat će vas. Kad se čovjek obrati, mislim uvijek je ista priča, kad se čovjek obrati i krene s Bogom, odjedanče se sve stvari otvore u svijetu. Ja ne znam da li je to kod vas tako, ali stvarno kad se čovjek obrati i krene s Bogom, Sotona mu doslovno dođe i počne mu davati stvari samo da, ga, samo da ga makne. Samo da ga makne. I čak znači, kad je kriz bio znači, u Mateju 4.8.11 kaže ovako Sotona ga onda povede na goru vrlo visoku pokaže mu sva kraljestva svijeta i slavu njihovu pa mu kaže sve to ću ti dati ako mi se ničice pokloniš. Tada mu reče Isus. Odlazi Sotono da pisano je Bogu svome se klanjaj i jedino njemu služi. Tada ga pusti Sotona i gle, anđeli pristupili i služili mu. Šta je mislite o ovom svijetu? Šta je mislite o ovom? Ja ću vam samo promijeniti. Pokazujemo sve države svijeta i svu slavu njihovu i onda je rekao sve to ću ti dati. Što znači da je on to sve imao I prije nego što je on došao? To je ono što bi se trebali zapitati. Što znači da je Sotona držao sve zemlje svijeta i sve države svijeta prije nego što je kriz došao. I dan danas drži. Ljudi to znači ne razumiju. Znači sve države svijeta drži Sotona. I to je znači nešto što znači, mi moramo razumjeti. Znači, Efeženima 6.12. kaže ovako, Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti koji vladaju ovim našim mračnim svijetom, protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima. Kaže, oni vladaju ovim našim mračnim svijetom. Oni vladaju ovim svijetom. Ovo je drugi prijevod. Jer nije nam se boriti protiv krvi mesa nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovog mračnog svijeta. Da, kad reči, pismo kaže, onaj koji ljubi svijet, kaže nema Bože ljubavi u njemu. A na drugom mjestu kaže... Bog je tako ljubio svijet, <laughs> ali praktički ne radi se to su dvije različite riječi. Kad Bog kaže da je ljubio svijet, onda Bog misli da je ono što je on stvorio. A kad Bog kaže onaj koji ljubi svijet, misli na civilizaciju koju je tona podigo. To su dvije, dva različita pojma. Što znači, ako ti ljubiš ono što je Sotona podigo, e, onda kaže nešto nije dobro. Ali jedna stvar, znači morate razumjeti, da to je ovo. kaže protiv upravljača ovog mračnog svijeta. Kaže, oni upravljaju znači, ovim svijetom. Izak neza Tira je bio Satona na zemlji. Izak neza Babilonskog je bio Satona. Pa i sad je. I sad je, da. Znači, sve države svijeta i dan danas pripadaju njemu. Sve države svijeta pripadaju njemu. Pitanje glasi šta su poglovarstva. Znači kad riječ kaže naša borba nije protiv krvi i tijela, neće protiv vrhovništva, protiv poglavar. Jedna riječ kaže vrhovništva, druga riječ kaže naša borba nije, nego kaže protiv poglavarstva. Riječ poglavarstva znači riječ principalitis na engleskom. Principalities. I ta riječ dolazi od riječ princ. Riječ princi znači prva glava. Od toga su nastavili nekakve stvari. Prva glava uvijek odluči u onome što će se raditi. Riječ Poglavarstva dolazi od riječi principalitis ili od riječi principi. Morate razumjeti, znači jednu stvar. Riječ princip je nešto što mi zovemo načelo. I sad ćete shvatiti. Kaže, načelo je gledajući na jednostavnoj razini pravilo ili zakon koji se treba ili koji se obično slijedi ili koji je poželjno slijediti. Što znači da poglavarstvo donese načelo, i kaže, donesi zakon i kaže ovo je kako stvari trebaju funkcionirati. Zato se oni zovu poglavarstva. Donose oni donose odluke. Da malo bude jasnije, uzit ćemo riječ gradsko poglavarstvo Zagreba. I onda će vam sve jasno biti. Gradsko poglavarstvo Zagreba donosi odluku kako će Zagreb funkcionirati. Zato se i zove poglavarstvo ali se zove gradsko. I u gradskom poglavarstvu, onaj koji vodi gradsko poglavarstvo, naš dragi gradonačelnik Milan Bandić, on odlučuje kako će Zagreb funkcionirati za oni koji to ne znaju. Ali, uglavnom, poglavarstvo odlučuje kako će funkcionirat nekakve stvari. Znači, poglavarstvo uglavnom funkcionira što se tiče grada. To je ono kako mi podržavamo, znači, govorimo. Ali, znači, predsjednik ili kralj upra upravlja cijelom zemljom. Znači, predsjednik ili kralj upravlja cijelom zemljom što znači da oni imaju cijelu strukturu kako oni funkcioniraju. Oni imaju cijelu strukturu. Jer znate zašto nam to sve govori? Da shvatite težinu toga. Osnovno kažem. Da shvatite težinu toga. Nauka o duhovnom ratovanju. Kad ljudi kažu, ja vežem ovo, ja slamam, ja vežim, ja se borim po ljudi ne znaju o čemu pričaju. Ja ću nam do kraja ove teme dokazati da ljudi ne znaju čemu pričaju. Ovo nije nešto što ide tako kako ljudi misle da idu. Znači, ovo je puno veća priča nego što, znači, što se misli. Znači, kralj uvijek je donosio zakon u svojoj zemlji i uvijek je govorio kako će se u toj zemlji narod ponašati. To je bio kralj. Iza toga kralja je uvijek bio neki demon. Uvijek. Iza bilo kojeg vrhonog, močnog, predsjednika bilo koga je uvijek nekakav zli duh, ili palijanđeo, uvijek. Znači, čak se jasno zna za neke predsjednike da, da je to kraj sa sjevera, kako se kaže tamo u Danielu, kad se počne spominjati onaj kralj Magoga, dr, dr, dr. čak se točno zna u biti da iza tih ljudi stoje poglavarstva koja će kasnije utjecati u nekakvim stvarima. Znači, Otkrivenje 17, 12 do 13 kaže ovako. Deset rogova, što si ih vidio, desite kraljeva. Oni još nisu primili kraljestva, ali će samo za jedan sat primiti vlast kao kraljevi zajedno sa zvijeri. Kaže, jedne su misli. Svu svoju silu i vlast predat će zvijeri. Ovo poglavarstva. Pazite jako dobro. Deset rogova, ovo je otkrivenje. Deset rogova, što si ih vidio, je deset kraljeva. i za deset kraljeva su poglavarstva. I kaže, oni će primiti vlast kao kraljevi zajedno sa zvijeri. Imaju samo jednu misao. Kaže, svu svoju silu i vlast prijelat će zvijeri. Znate što to govori? Svi kraljevi, to je spod navodnicima, predsjednici koji će Bit ovdje, kaže da će sve svoje države predat Sotoni. Sve. Svi. Dojedno. Kaže svu svoju silu i vlast će predat zvijeri. Što znači da poglavarstva, onaj koji vodi naš narod, onaj koji vodi onaj narod, kad ta osoba donese odluku, svu zemlju će, kaže, predat zvijeri. Svu. Je. Ali kad to dođe, na kraju ćemo završiti s tim, ali kad to dođe, onda ćete shvatiti o čemu se radi. Onda će doći, neće do nekih stvari. Ovdje pauza. Znači, otrivenje 12.12 kaže ovako. Zato veselite se nebesa i nebesnici, a ja o vama zemlju i more, jer satona so siđe k vama gnjevan veoma znajući da ima malo vremena. Znači, to smo prošli u prvoj temi. Znači, na, na Golgoti, znači, kad je kriz pobjedio znači, Sotonu, riječ kaže da je on bio izbačen iz drugog neba. Ono, ono gdje riječ kaže, kaže, sada je došao sud ovome svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen van. Puno ljudi ne razumije, bit će od kuće biti izbačen van. Znači, bio izbačen iz drugog neba i riječ kaže u biti da je pao na zemlju i da je on na zemlji sad. Iako je on bio na zemlji i u Starom Savezu, kaže riječ da je mogao doći u drugo nebo ali sad kaže u novom savezu je on i dalje na zemlji ali ne može doći u drugo nebo i ne može nas opsluživati znači da smo nečisti za te nekakve stvari znači otkrivenje 2 12 do 13 kaže ovako i anđelu crkve u pergamu napiši ovo govori onaj u koga je mač dvosikli oštar znam gdje prebi vaš ondje gdje je sotonino prijestolje, a čvrsto se držiš moga ime ti nisi zjenekao moje vjere ni one dane kada je Antipa, moj svjedok, vjerni moj, ubijen kod vas. Gdje so to na prebiva? Pazite tiho je: Ja znam gdje ti prebivaš. Mislim, puno... Možda će biti lakše. Puno puta se mi žalimo Bogu, Bože, meni je teško. Je tako? A šta mislite da ste bili na ovom mjestu? Kaže, ja znam gdje ti prebivaš, kaže ovdje je Sotonino prijestolje. Kaže, tamo tona prebiva. I kaže, ja znam, ti živiš isto tamo. Mi puno puta se žalimo i kaže joj, meni je teško u životu, o oh Bože moj. Ova osoba je živjela na ovom mjestu. Ova, ovaj Pergam je u biti drevni grčki grad koji je danas u Turskoj. Pergam. Kad kaže anđelu crkve u Pergamu, Pergam je u biti u, u Turskoj. Ali je drevna Grčka imala svoje područje znači na području današnje Turske. Znači, drevni Grci. Znači, jednu stvar morate razumjeti što se tiče drevnih Grka. I prva Korinčanima 1.22 kaže ovako, jer i židove znakove ištu i Grci mudrost traže. Grci su cijelo vrijeme tražili mudrost. I Grci slove kao veliki mislioci i tih nekakvih stvari. Ja, znate koga su Grci štovali? Znači, Grčka božanstva i sve te nekakve stvari. Puno ljudi kaže, e, Grčka danas gori. Meni uopće ne čudi što Grčka gori. Sve te države, ja recimo, reći ću jednu stvar. Sirija je sravnata skoro su so zemljom. Sirija je u biti, a Sirija je iz Starog saveza i Sirija je najvorojetnije bila Perzija. U biti ne, Perzija je bila Irak ili tako nešto. Ali sve te zemlje imaju svoju povijest davno, davno prije i kaže, nakupila se količina grijeha i Bog sudi državama, Bog sudi zemljama. Sve ove stvari koje se danas događaju, događaju se zato što je došao sud jer se površila mjera zla. Ali ovu stvar morate razumjeti. Grci su tražili mudrost. Grci, a Grci su bili ništa drugo nego okultistički narod, ništa drugo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 Ima jedna zanimljiva stvar što se tiče Grka. Grci su jedni od naroda koji su istraživali čovjekovo ponašanje. Grci su jedni od naroda, drevni Grci su jedni od naroda koji su istraživali neči čovjekovo neči ponašanje. Plato i svi oni ostali veliki misljuci, jedna znam Sokrat i svi ti, svi ti ljudi su ljudi koji su se bavili psihologijom. Ne znam ste znači to znao. Znači, ono što mi danas kažemo za dušu, drevni grci su postavili temelj za to. Znači, oni su postavili temelj za današnju psihologiju. Znači, drevni grci su postavili temelj. I mi danas kad kažemo za psihologiju, i kad mi počnemo naučavati da je čovjek duh koji živi u tijelu i posjeduje dušu. I onda kažemo da je duša, um, osjećaj i volja. Ova stvar da je duša, um, osjećaj i volja dolazi iz Grčke. Oni su prvi postavili temenj za to i zato mi danas naučavamo te neke stvari o duši. Zato što su Grci u biti postavili znači temenj. Jedna stvar... Morate se zapitati za te nekakve stvari. Ako se čovjekova duša sastoji od uma, osjećaja i volje, Zago. Od toga si sastoji čovjekova duša. Kada smo... Šta? U tvome duhu. Da, da, da. Znači čovjek je duh koji živi u tijelu i posjeduje dušu. A onda se duša dijeli na tri dijela. Duša se dijeli na um, i duša se dijeli na osjećaje, i duša se dijeli na volju. I kad smo prošli u početku, da je Bog kad je stvorio čovjeka, stvorio ga je s voljom. I dao mu je slobodnu volju. Svako živo biće na zemlji ima slobodnu volju da bira. Bog je tako stvorio živa bića. I dao im je slobodnu volju. Ali neko želi kontrolirat volju. Neko želi kontrolirat volju. I jednu stvar morate shvatiti, pošto su drevni grci postavili temelj za psihologiju, Ostali ljudi kroz povijest su došli do jedne druge spoznaje. Znate do koje spoznaje su došli? Da se um dijeli na dva dijela. Znate koja su to dva dijela? Na svijest i na podsvijest. Znači naše razmišljanje, naš um se dijeli na svijest i dijeli se na podsvijest. Znači svijest je ono čega smo mi svjesni, Podsvijest je onog čega mi nismo svjesni. Podsvijest je kao nekakva ladica u našoj glavi gdje mi spremamo naša sjećanja, sve što smo mi čuli. To, to, znači, to dolazi u našu podsvijest. Nesvijest, znate šta, kad čovjek padne u nesvijest, onda znate šta je. Ali, ali ljudi su došli, znači do, te, znači, do te stvari. Znači, doslovno su došli do te stvari. Znate zašto vam to pričam? Šta mi zašto vam to pričam? Zato vam to pričam? Sotona želi tvoju dušu. E, znate zašto Sotona želi našu dušu? Postoji jedna tajna zašto želi našu dušu. Prvo, čovjekovo tijelo je napravljeno od zemlje. I čovjek kad umre, tijelo se raspadne. I on ne može dobiti naše tijelo. I nije glup. Druga stvar. Kad se mi obratimo Bogu, sveti duh uđe u naš duh. Jer na novo rodi naš duh. I on ne može dobiti naš duh. I onda je došao do druge stvari, želi našu dušu. Jednu stvar koju je Sotona napravio kroz cijelu povijest, je dao si jako, jako puno truda za prouči čovjeka. Jako puno truda. I Sotona želi našu dušu. Ima razlog zašto je Bog rekao bez spasenja i posvećenja naše duše, kaže, niko neće vid Boga. I mi se igramo sa posvećenjem naše duše. A Sotona zna ako dobije našu dušu da ću mi izgubiti na kraju život. Nega boli briga za naše tijelo. On hoće našu dušu. Znači, psalam 143, do 4 kaže ovako. Dušmanin mi dušu progoni o zemlju pritisnuti život moj utmine me baci da stanem kao oni koji su davno umrli. Duh moj već trne u meni srce mi zamire u grudima. Šta mislite ovom stihu? Kaže, dušmanin mi dušu progoni. Kaže, moj duh, trne. Dušmanin mi, znači dušu progoni. To si morate zapamtiti on želi vašu dušu. On želi vaše osjećaje. On želi vaše misli. On cijelo vrijeme radi na tome. Cijelo vrijeme. Pazite di su vam osjećaje. I pazite di su vam misli. Znači, jedna stvar zašto čovjek, mislim, napravit ću jedan dan temu o tome, zašto čovjek ne može donesti plod? Zato što nema misli u Božje riječi. Mi praktički ne možemo donesti plod ako ne razmišljamo u Božje riječi. Ne možemo donesti plod. A on zna ako nam prekine misli da ćemo mi razmišljati o drugim stvarima i da ćemo na kraju završiti u tim nekakvim drugim stvarima. Šta se dogodilo na križu? Ono što smo prošli prošlu temu. Okrivenje 12, 9 do 10. Kaže, zbačen je zmaj veliki i stara zmija imenom Java su Zavodnik svega svijeta Bačen na zemlju A s njime su bačeni i anđeli njegovi Izačen glas na nebu Sada je nastalo spasenje i snaga I kraljstvo Boga našega I vlast pomazanika njegova Jer zbačen je tužitelj braće naše Koji ih je dan i noć optužio pred, Bogu. pred Bogom Riječ jasno kaže Da izbačen tužitelj naše braće Ali riječ jasno kaže Da je zbačen na zemlju Je kad na zemlju, dogodilo se zamjena na duhovnoj sceni. To morate jako dobro zapamtiti. Znači, jako dobro zapamtiti i urezati to u glavu jako, jako duboko, da vas ljudi ne prevaraju. U Starom Savezu, kad smo mi otpali od Boga, mi nismo mogli doći pred Boga. Pali anđeli su mogli doći u drugo nemo. mi nismo mogli doći, to je bio Stari Savez. U novom savezu je Bog izbacio Sotonu i pale Angele iz drugog neba i bacio ih je na zemlju. I oni više ne mogu doć gore. I riječ kaže da smo mi opravdani, ali desila se zamjena na duhovnoj sceni ta da mi možemo sada doć gore, a oni više ne mogu doć gore. I to je ono bitno što, znači bitno znači da razumijete. Efežinima jedan i sedamnaestdvad ovo crveno što sam podcrtao nije krivo Podcrtao sam namjerno, znači da razumijete da je jako bitno. Stoga se molim za vas, tražeći Boga, slavnog Odca našega Isusa Krista, da vam udjeli duha, mudrosti i razumijevanja kako bi ga što bolje spoznali. Molim Boga da vam srca obasija svjetlošću da možete razumjeti kako je bogato i slavno nasljeđe dao svojem narodu. Molim se da razumijete nevjerojatnu silinu njegove moći za nas koji vjerujemo. Ovo se jako dobro zapamtite. Kaže ja molim Boga da vam oba srca svjetlošću da možete razumjeti kako je bogato i slavno nasljeđe dao svojem narodu. E znate koje to nasljeđe? Jednaka je i djelotvorna silina kao i sila koja je uskrisila Krista i posjela ga na počasno mjesto Bogu s na nebesima. Iznad svakog poglavarstva, vlasti, moći i gospodstva ne samo u ovom svijetu, ali i u ovom svijetu, kaže, nego i u svijetu koji će doći. Bog je sve, baš sve, podložio Kristove vlasti, a njega je iznad svih postavio za poglavara crkve. Ovo je ono što se morate zapamtiti da vas ljudi ne prevane. Nauka o duhovnom ratonju. Nauka o duhovnom ratonju ima krive, krive stvari. Krive. Ovi stihovi jasno govore da je Sotona izbačen iz drugog neba da je pao na zemlju i da se dogodila zamjena u Novom Savezu i kaže da mi sjedimo sa desne, da je to naše nasljeđe. Nasljeđe da sjedimo sa Kristom desne i kaže da je Krist pod noge podložio svako poglavarstvo, svaku vlast i svaku moć, sebi pod noge sve. Sve. Riječ kaže da vam porazio poglavarstvo. To je ono što si morate... Zapamtite. Efeženima 2.6 kaže ovako. Podignuo nas je od mrtvih i posio nas je sa Kristom u nebu zato što smo njegovi Riječ kaže da mi sjedimo sa Kristom. Ono što ja ljudima cijelno naglašavam, ljudi to ne mogu progutati. Ja kažem ljudi da nemojte se boriti. I meni ljudi vade stihove, naša borba nije protiv krvi tijela. Ja kažem da, sve to stoji. Ali riječ kaže da mi sjedimo sa Kristom, sa desne ocu, u nebu zato što smo njegovi. Ali oni ovaj stih ignoriraju. Riječ kaže da nas je Bog sa Kristom postio u nebo i da mi u Kristu kristi u nama, jel tako? Kristi u nama, mi sa Kristom sjedimo se desne ocu. I desila se zamjena na duhovnoj sceni, to morate razumjeti. Desila se zamjena da smo mi sada gore u duhu, a oni su sada ispod nas. Znači morate to zapamtiti, da se dogodila zamjena Sotona je prevario crkvu. Ja vam ozbiljno kažem. Sotona je prevario crkvu. Prva stvar, zašto je Sotona prevario crkvu? Nauka o duhovnom ratovanju se temelji na tome da mi bijemo bitke u drugom nebu. Riječ jasno kaže da su pali anđeli izbačeni iz drugog neba na zemlju. To je jedna stvar. Druga stvar, ne želim da se neko naljuti na ovo, ja ne, ne poništavam molitveni pokret. Ali, Sotona je prevario molitveni pokret, ja vam to ozivno kažem. Sotona je skreno pažnju molitvenom pokretu na poglavarstva i sve te stvari na temelju stiha da naša borba nije protiv krvi tijela, već protiv poglavarstva i odveo ljude da troše svoje vrijeme na nešto što je polovično, doslovno polovično. Riječ kaže, riječ kaže u biti da da da su sva poglavarstva podložena nama pod noge. Znači nama pod noge. Riječ kaže dao sam vam vlast, da gazite zmije i štipavce, da gazite po svojoj sili neprijateljivo i kaže ništa vam neće dodati. Što znači da mi imamo vlast i da mi sjedimo se desnim u odcu i da mi trebamo vladati u duhu. Da mi trebamo vladati u duhu, ali su to ne prevario crkvu da se crkva treba boriti. I kad je crkva počela se boriti s takvim stvarima, crkva je poništila Kristovu pobjedu. I otišla je u svojoj snazi i sad crkva želi u svojoj snazi zadobiti pobjedu koja je dobivena već prije 2000 godine na križu. I zato se ja ne slažem sa molitvenom pokretom što se tiče tih nekih stvari Ja ne kažem, ja kad ljudima pričam takvih stvari, ljudi mislili da ja poništavam molitvu. Ja ne poništavam molitvu. Ali molitva na takav način da mi poništavamo pobjedu koju je Krist učinio za nas je kriva molitva. Zato što riječ kaže da sva poglavarstva nama moraju znači, podlagati. Jedna stvar koju morate razumjeti sad ćete se šekirati. A to je ovo. Efeženima do 3 kaže ovako. I vi ste nekoć bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha. Živjeli ste poput ostalog svijeta u grijehu. Poslušni sotoni Vladaru zračnih prostora Taj je duh na dijelu U srcima onih koji odbijaju Poslušati Božju riječ Svi smo Svi smo mi tako živjeli Udovoljavajući požudama tijela I prohtjevima svoje zle naravi. Šta mi stihu? Šta mi istomstih? Ako riječ kaže Ako riječ kaže Sada je sud ovome svijetu Sada će knjez ovoga svijeta biti izbačen van. To se odnosi na drugo nebo. I onda kaže, evo pao je sutrono na zemlju. Kaže, znajući da ima još malo vremena. I onda od jedan put je promijenio ime. I kaže da je dobio ime da je vladar zračnih prostora. Šta je mislio o tome? Hm? Šta je tome? Ja kad završim svojem, vi će ti zinut. Ovo znam ja kad završim svojim, znači vi ćete se šokirati, znači kako je Satana prevario cijeli svijet, znači to je nevjerojatno. Oznam kaže, to je nevjerojatno način na koji on to napravio. To je strašno. To je strašno. Ponovljeni zakon 18:9 do 15 smo prošli, proći ćemo još i Kada uđeš u zemlju koju ti daje Jahve Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne činove onih naroda.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 Narodi koji ćeš naskoro otjerat sa posjeda, slušaj vraćare i gatare, ali tebi to Jahve, Bog tvoj, ne dopušta. Proroka kao što sam ja, iz tvoje sredine, od tvoje braće, podignuće ti Jahve, Bog tvoj, njega slušajte. Kad kaže proroka kao što sam ja, znate na kog to misli? Mojsije je to govorio ali to je bila proročka riječ za Isusa Krista kad je Bog rekao proroka poput mene će vam podignuti Bog i to je u biti se odnosilo na Isusa Krista. ali da razumijete jednu stvar ono što smo prošli, proroci i svećenici u starom savezu su bili posrednici između Boga i ljudi pratite to znači proroci i svećenici su bili posrednici između Boga i ljudi a Zazivači duhova, gatare, vračari i svi ostali ljudi su bili posrednici među poganskih naroda i palih anđela. Tako, to je bio stari savez. Ali u Novom Savezu se nešto promijenilo. U Novom Savezu se nešto promijenilo. Poslušite mi jako dobro. Poslušite mi jako dobro. Kad je to napao, riječ kaže da, kaže da je bio gnjevan, da zna ima još malo vremena. Križu, taj. Tako je. Kad je na križu pao, riječ kaže da je znao da ima još malo vremena. I dao je sve od sebe, ljudi moji. Dao je sve od sebe da napravi što je napravio. Na Slušajte mi jako dobro. Kad je pao na zemlju, shvatio je da se ne može popat više nazad. I da ima još malo vremena, da će završiti u ognjenom jezeru gatare, vraćari, to su sve službe koje on ima u starom savezu. Ali u novom savezu je on došao do druge ideje i jednu stvar koju morate razumjeti, a to je ova. Znači, prva Timoteja 2.5. Jer jedan je Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi. Čovjek, Kristi Isus, je Cijela ova tema se radi o poglavarstvima i radi se o poruci ono što se na cijelom gurao da se radi o poruci. Da shvatite da se radi o poruci. Kaže jedan je posrednik između Boga i ljudi, samo jedan je posrednik. Ova je riječ posrednik. Šta mislite kako se zove? Ovaj riječ posrednik se ovako zove. Kad Bog kaže, jedan je posrednik, on kaže, jedan je medijetor, trd, To je posrednik. U Starom Savjezdu su proroci i svećnici bili posrednici između znači Boga i ljudi. Gatare, vračari su bili posrednici. Cijelo se radi o posrednicima. Neko je trebao čut poruku i prenes poruku. Anđeli su nosili poruke. I Bog je bio jako osjetljiv na poruku. Kad je prorok govorio krivu poruku, on je doslovno trebao umrijeti. Kad se neko obratio na zazivače duhova, ti ljudi su trebali biti, znači, trebali biti ubijeni. Zato što je Bog jako osjetljiv na poruku koja se poruka cijelo vrijeme šalje. I onda u Novom Savezu Bog kaže jedan je posrednik. I onda otkrijete da ova riječ stoji tu. I onda maknete tor i dobijete riječ medija. I onda će je riječ medija. Riječ medija je doslovno posljednik. Riječ medija je posrednik. Dolazi od ove riječi. Znači, znači poslušajte ovo jako dobro. Ono što je Sotona uvjerio cijeli svijet, da je Marija posrednik između Boga i ljudi, da su sveci posljednik između Boga i ljudi, je ništa, doslovno ništa naspram ovog. Ovdje na kažem, to je ništa naspravom ovog. Iz razloga što... Pazite ovo jako dobro. Riječ televizija dolazi od drevne grčke riječi tele, što znači daljina. Tele znači daljina i latinske riječi visio, što znači vid, što znači pogled iz daljine. Što znači kad mi gledamo televiziju, mi gledamo nešto što se šalje iz daljine. Riječ televizija. Znači to. Jednu stvar morate razumjeti da u starom savezu je neprijatelj bio ograničen na svoje sluge koje je Bog zapovjedio da se ubiju. Bog je zapovjedio da se ubije vračar, da se ubije ovaj, da se ubije onaj i onda je se u tojno do na ideju. On je promijenio. Promijenio je onaj koji nose poruku i napravio je nešto što nosi dalje njegovu poruku. Televizija nosi njegovu poruku. Televizija, televizija nosi njegovu porugu. Ima proroštvo, ja ne znam koje je to prorokovao, osoba je prorokovala i rekla je, kaže, vidim kutiju u svakom domu i kaže, kroz tu kutiju, znači, dolazi cijelo vrijeme nešto. To je bio početak televizije. A to je ona je <hle> Zašto vam to sve govorim? Psalm 143, 24, kaže ovako, Dušmanin mi dušu progoni. Duh moj već trne u meni. Znate zašto vam je teško živjeti sveto? Satona je učinio sve. Pazite, ovo je jako dobro. Drevni grci su proučavali dušu. I drevni grci su, znači, došli do toga da čovjek ima dušu, ima um, ima osjećaja, ima volju najmjero na početku rekao da Bog kada je stvori čovjeka, stvori ga je s voljom. Slobodnom voljom, da može izabrati. I onda je Sotona nadahnjivo ljude i otkrivo im tajne i proučavo čovjeka. I onda su drevni grci došli da je duša, um, osjećaj i volja. I onda su kasni ljudi došli do, do spoznaje da um ima dva područja u glavi. Jedan je svijest, a druga je podsvijest. I Sotona je učinio sve da vam stavi nešto u podsvijest. Sve. I mi to ne primjećujemo. Razlog zašto vama teško živjeti sve je to zato što vama cijelo vrijeme nešto se impartira u dušu i vi to ne razumijete. Cijelo vrijeme. Definitivno bi trebalo dušu treba. Riječ kaže da mi bez posvećenja naše duše mi nećemo vid Boga. A ljudi to ne shvaćaju ozbiljno riječ kaže ako mi ne posvetimo našu dušu, kaže mi nećemo biti Boga. I zdraviti ćemo mi otpas na kraju od Boga. Zato što naša duša, naš um, naši osjećaj će nas odvesti u krivom smjeru. I mi ćemo na kraju završiti u tijelu i na kraju će jednostavno odrećemo se Boga. Ali to na to zna. On zna ako nam impartira u dušu da ćemo mi jednostavno postati takvi kakvi postanemo. Postanak tri do 6 došest kaže ovako zmija bijaš lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve Bog. Ona reče ženi, zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti sa nijednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji, plodove sa stabla u vrtu smijemo jesti, samo se sa plod stabla što je nasled vrta rekao je Bog da ga niste jeli. I nadirajte u njega da ne umrete. Nato će zmija ženi, ne, nećete umreti. Nego zna Bog, onog dana kada budete s njega jeli Otvorit će vam se oči i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo. Vidje žena da je stablo dobro zajelo, za oči zamamljivo, za mudrost poželjno, ubere plode njegova i pojede, dade i svom mužu koji bijaše s njom, pa je on jeo. Šta mislite ove Ima nešto bez ovog držeta. Pazite to, žena je vidjela. Bilo je za oči zamamljivo i da je da je dobro. Ima nešto u očima. Otkriću vam tajnu, neki to ove znaju, a ima nešto u očima. Kad se beba rodi, ja sam se puno puta pitao, kako je moguće da beba uči nešto što nikad nije naučila? Nikad. Znači, beba se rodi doslovno praznog mozga. Praznog, ona nema, nema pojma. I ne zna kako da uči. Ali ona uči kroz oči. Sve što beba vidi, ona uči. I ona upija. Ima nešto u očima. To je prvo učenje. Da, prvo učenje. I mi učimo praktički kroz gledanje. Ljudi to ne razumiju. Sve što mi gledamo ulazi nama u oči. Meni je Bog rekao pazi šta ti ulazi u oči. Ja sam si mislil, kako misliš šta pazni šta ti ulazi u oči? Kazuju, pazni šta gledaš. Nešto ti ulazi u oči. Ima nešto u vezi očiju. Ima organizacija koje se zove iluminati masoni nebitno. Oni imaju oko na na svome znaku i te nekakve stvari. Ja sumnjam u neke stvari, ljudi tvrde, to je oko koje sve vidi. Ja sumnjam da to oko ima veze sa tim nekakvim stvarima, zato što praktički sve što satona radi nama ulazi u oči. I u uši. Ali više u oči. Jer mi sa očima učimo. Mi sa očima učimo, jednu stvar znači, koje se morate zapitati, ima jedna stvar, prije što pređemo na ovo, postoje poruke koje se zovu subliminarne poruke, oni koji su čuli koji nisu. Znači dvije latinske riječi, jedna riječ je sub, što znači ispod, a limen znači prag. To su poruke koje se šalju, kaže, ispod praga i koje mi ne možemo primijetiti. Mi te poruke ne možemo primijetiti. E, znate, di, di, gdje oni šalju te poruke? U podsvjest. Pazite, ovo jako dobro. Ja sam se zapitao za nekakve stvari i danas sve više ljudi razmišlja o seksu. Ne znam jesti li to svjesni. Da, kada tipkate na Wikipediju i dođete da subliminalne poruke i točno oni kažu nekakve stvari, kaže reći ovako, kaže ovako, subliminarne poruke danas se široko koriste u novinama, filmovima, glazbi, reklamama, na svim platformima, čak i crtanim filmovima. Kaže, zanimljivo je kako, se, kako su najkorištenije riječi, fraze i slike vezane za seks. Objašnjenje polazi od toga da se sugeriranje ljudima na seks potiče njihovu energiju kroz više aspekata, a tako vjerojatno i kupnju proizvoda koji se reklamiraju. Ljudi prije nisu razmišljali tako ko što razmišljaju danas. Ima jedna skrivena stvar, a ta stvar, sjetite se da sam pričao o volji. Bog je dao čovjeku slobodnu volju, ali ima neko ko želi utjecat na tu volju. I Sotona cijelo vrijeme šalje poruku. O poruci se cijelo vrijeme radi. U Starom Savezu su anđeli nosili poruke ljudima. A Sotona je davo poruke kroz gatare ovakve jednakve stvari. Ali je Sotona napravio drugu stvar, napravio medije. Kad riječ kaže da je on, da je on gospodar zračnih prostora, on je doslovno provuko kroz zračne prostore sve medije, sve stvari, on sve drži sve. Sve. Puno ljudi to ne razumije. Vi danas, ako hoćete otići na medije, na medije, platiti jednu minutu da budete u emitiranju jednu minutu, vi to ne možete. Zato što je on namjerno napravio to košta čudo. I ne može bilo ko završiti na televiziji. Zato što on drži sve. A crkva koja je siromašna nema šanse da se vrši tamo. Nema teroreske šanse. I sve stvari kroz medije znači on, znači Funkcionira kroz medije. Izreke 23.7 kaže ovako. Čovjek je onakav kako misli u sebi. I on to zna. I on najmjerno oblikuje ljudima razmišljenje. Zato što zna ako će ljudima gurati sve te stvari, da će čovjek početi tak razmišljati. Ljudi danas jako malo čitaju Božu riječ. Ljudi su danas sve više na mobitelima. Ne zato da ste to primijetili. Meni ljudi kažu da ti višeš na mobitelu. Ali ja, ja, sam i, ja sam i u riječi. A ljudi su danas sve više u svemu. Sve više u svemu. Jednu stvar koju si možete primijetiti kad odete na internet i kad malo guglate po slikama, nakon nekog vremena će vas početi pratiti nekakve stvari. Ja ne znam da to primjećujete. Zato što iza slike stoji nešto. Čak i, riječ, čak, čak i Google znak se sastoji od tri šestice. Google logo Google Chrome se sastoji od tri šestice. Svi poznati znakovi se sastoji od tri šestice. Svi. Što je dosudno, znači, za zapitace. Ova, znači, Efežanima 6.10.19 kaže ovako. U buduće jačajte se u Kristu i silnoj snazi njegovoj. I onda kaže ovako. Znači, ovo ćemo proći i da shvatite stvari u duhovnom ratovanju, stvari koje su krive. U buduće jačajte se u Kristu i silnoj snazi njegovoj. Obucite svu Božiju opremu da se možete oduprijeti lukavstvima Sutone. Jer nije nam se boriti protiv krvi mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv upravljača ovog mračnog svijeta, protiv zlih duhova nebesima. Ovo su početni stihovi i ovo su stihovi kad ljudi upotrebljavaju duhovno ratovanje. No, oni kažu ovako, nije nam se boriti protiv prvih tijela, pa mi se borimo protiv poglavarstva, protiv takvih stvari. Ali riječ prije toga kaže, obucite na sebe svu opremu Božju, kaže da možete izbjeći lukavštinu Satone. Ali ljudi su naivni zato što već ne znaju da ih je prevario, da duhovno ratovanje po drugom nebu je mlatenje prazne slame. A druga stvar, stihovi danji idu ovako, i kaže ovako, zbog toga posegnite za svom opremom božijom, da možete se održati kada sve nadladate. Držite se dakle, i onda kaže ovako, opašite dakle bedra istinom, obucite oklom pravednosti, i onda kaže, potpašite noge spremnošću za evanđelje mira, u svemu imajte za sebe štit vjere, njime ćete moći ugasiti ognjene strele zloga, uzmite i kacigu spasenja i mač duha, to je riječ Božju, i tek onda spomene molitvu. Pazite stihovi, znači jako dobro. Prvo kaže, prvo kaže obucite na sebe svu opremu i onda kaže, opašite bedra istinom, onda kaže, stavite na sebe oklop pravednosti i onda kaže, budite spremni da navijestite evanđelje. I onda kaže, uzmite štit vjere, uzmite kategu spasenja, mađe duha i tek onda spomene molitvu. I kad spomene molitvu, kaže ovako, svakovrstno se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u duhu molite, Poradi toga, bdite i sa svojom ustrajnošću i molitvom za sve svete. I onda kaže ovako, i za mene da mi se otvore usta i da hrabro navjestim tajnu evanđelja. I znate šta ne valja sa naukom u duhovnom ratovanju? Niko ne navješće evanđelje. Niko ne navješće evanđelje. ni pokriti, kada bi samo... 50% molitvenog pokreta izašao na ulicu i na vjestju bi stvari bi se promijenile. Ali to je prevario molitveni pokret. I oni svi samo mole. Svi. Samanta bi mogla dati svjedočanstvo, iako ne želim ti sad izvlačiti van, Samanta bi mogla dati svjedočanstvo za jehojni svjedoke. Koliko su jehuni svjedoci plodova donijeli unazad par godina, koliko su jezika preveli, na koliko su, znači koliko su daleko otišli, koliko su oni ploda donjeli. To je strašno. To je strašno. To je druga priča. To je, to je druga priča. Ali oni su donijeli toliko ploda da je to strašno. Zato što su... Za sebe. a nebitno. Zato što su otišli na vijestit Evanđelje. Ali kod nas u Božjem kraljestvu nauka o duhovnom ratovanju i skrenula ljude u to da mlate praznu slamu i niko ne navješćuje manđenje, Niko. to se niko. Ali riječ kaže jasno, u početku kaže ovako, da se možete oduprijeti lukavcima, džavlovima i onda kaže, nije nam se boriti protiv krvi tijela, već protiv upravljača ovog mračnog svijeta. I znate šta ljudi rade? Ja ću vam reći šta ljudi rade. Ja sam bio na, ja sam bio u molitornom pokretu u neko određeno vrijeme, to je nebitno bio sam na sastancima i ljudi uđu u duhovno ratovanje i ljudi počnu, ja lomim, ja vežem, ja slamam, ovo. i meni Bog kaže, oni kad odu kući, oni će svi popadat ko kruške. Svi do jednog. I znate zašto oni padnu? Zato što oni upali televizor, odu na internet, završe na pornografiji i završe na takvim stvarima i njima se su to smiju. I to je cijelo vrijeme sa Božjim narodom tako. Svi oni izigravaju duhovne ratnike u zatvoranoj sobi, ali kad dođu doma, njihova djeca gledaju televiziju. Riječ televizija dolazi od kud dolazi. Medija znači šta dolazi. Svi kršćani su doslovno svjetovni ljudi. Oni su svi svjetovni ljudi. Nema razlike između kršćana vako unako. I oni misle da nekakve plodove donose, to uopće nije istina. To doslovno znači, nije istina. Izreke 23.7. To smo prošli. Čovjek je onaka kako u sebi misli. Ono što mi mislimo, to mi jesmo. Onu nauku koju mi imamo u našim glavama, to mi jesmo. Znate zašto ljudi koji su došli ovdje, zašto ljudi su kontrirali neke stvari kad se nisu složile? Znate zašto? Zato što kad toga se morate jako dobro paziti. Ja svaku nauku koju ja donesem i riječ koju znam ja sam se spreman toga odmodre, odmah odreći. Odma, Zato što mi to može napraviti utvrdu u glavi i spremiti u podsvijest. I kad neko nešto bude pričao, ja to neću prosuditi duhom. Neko ću automatski iz glave izvaditi i reći to ti je krivo. A ja sam možda našpre, naštrebao nešto krivo, ja sam automatski odgovorio. Ljudi ne prosuđuju duhom. Ljudi uopće ne prosuđuju duhom. To je sve mentalno sve metano čovjek je onakav kako u sebi misli ponovljeni zakon 11.18.24 kaže ovako utisnite ove moje riječi u svoje srce i svoju dušu sjetite se šta sam vam to nam hoće vašu dušu to je jedno što on hoće on ne može dobiti naše tijelo jer naše tijelo kad umre se raspadne i postane prah jer naše tijelo je napravljeno od zemlje on ne može dobiti naš duh jer u našem duhu živi sveti duh ali ono što on može, je traži našu dušu. A našu dušu traži preko medija, traži preko zabave, traži preko onako i on hoće dobiti našu dušu. To je jedno što on hoće. I riječ kaže, Utisnite ove moje riječi u svoje srce i svoju dušu, kao znak ih privežite na svoju ruku, neka vam bude kao zapis među očima, poučite u njima svoje sinove, izgovarajte ih kad sjedite u svojoj kući i kad idete putem, kad lježete, kad ustajete, kaže, ispišite ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata, da vaši dani i dani vaših sinova u zemlji za koji se Jahve o vašim ocima, da će im dati, budu brojni kao dani nebesarnad zemlje. Zemljom. Ako budete vjerno držali sve ove zapovjedi koje vam naređuje, vršili ih i ljubili jahu Boga svoga, hodali svim njegovim putovima i čvrsto se priljubili uz njega, kaže, jahve će ispred vas protjerati sve narode i vi ćete sposjeda odagnuti narode brojnije i jačne od sebe. Svako mjesto na koje stupi vaša noga, to će biti vaše. Od pustinje i Libanona, od rijeke, rijeke Eufrata do zapadnog mora, stiraće se vaše područje. Riječ jasno kaže, ako mi stajimo Božju riječ u našu dušu i naše srce i je kaže, ako budemo hodili po Božjom zakonju, kaže, mi ćemo donas plod. Riječ jasno kaže, kaže, Bog, ja ću otjerati sve tvoje neprijatelje. Razlog zašto mi ne tjeramo naši nepritelji, zašto neki ljudi ne tjeraju svoje nepritelje, zato što oni nemaju riječ u svojom srcu, nemaju riječ u svojoj duši, nego oni imaju ono što televizija njima trpa u njihovu glavu, ono što oni čitaju u časopisima, u medijima i cijelo vrijeme oni primaju poruku koja je od Boga. Poruku koja je od Boga. A Bog je rekao da je, Bog je rekao da, da su svi ti gatari, gatare i svi ti proroci koji su prorovali Staru savezu morali se Morali su se ubiti. Kaže, čovjek oni koji su zazivali duhove. E, znate kako se ti ljudi zovu? Mediji. Oni se zovu mediji. Oni su posljednici, kaže, između umrlih duša. Posljednici između umrlih duša. I Bog je rekao u starom sadze, kaže, ubi takvog čovjeka. Kaže, ubi ga. I sad ja vam kažem, baci televizor kroz prozor, vi ćete se meni smijati. A neki ljudi kad dođu doma će opet upali televizor. Ja ne kažem da mi ne trebamo gledati televiziju, da ne bi rekli da će da, da ovdje pro lupo. Ali čime se mi hranimo? Koliko mi prebijamo u Božjoj prisutnosti i koliko mi prebivamo u riječi, a čime se mi trpamo? Šta mi slušamo? Znači, druga korinčinima 10, 3 do 6 kaže ovako, jer je živimo u tijelu, ne djelujemo po tijelu, da oružje našeg djelovanja nije tjelesno nego božanski jako za rušenje utvrda. O mudrovanja i svaku oholos koja se podiže protiv spoznaje Boga zarobujemo svaki um na pokornost Kristu. Kaže spremni smo kazniti svaku nepokornost čim bude savršena vaša pokornost. Sremist to? Znate o čemu se ovdje radi? O ljudskoj glavi? Odzim kažem? Oruđe našeg djelovanja nije tjelesno. Božanski je božanski jako snažno za utvrda. Znate gdje ste u utvrde? U našim glavama. Utrde su u našim glavama. Jer znate vi koliko ljudi koji su se obratili Bogu i Bog kaže, ti si moj sin, ti si moja ljubljena kćer. Ti ljudi to i dalje na vjeru. On ima utvrde u svojim glavama. Utrde. Riječ kaže upoznate istinu. Istina će vas osloboditi. Oni tu istinu uopće ne primaju u glavu. I dalje ima utrdu s pravama. I riječ kaže, kaže kad vi budete spremni, kaže zarobljemo svaki um na pokornost Kristu, kaže spremni smo kazniti svaku nepokornost čim bude savršena vaša pokornost. Znate o ćemo se to radi, o zvilim duhovima. Kaže kad vi budete spremni, počete slušati Božu riječ, kaže mi ćemo kazniti zle duhove, mi ćemo otjerati zle duhove i kaže neće moći na vama ništa. Ali vi kaže, ima ona riječ da kaže, kaže vi se još do krvi niste odduprili grijehu. Kaže, još do krvi se niste oduprati grijehu. Kaže, kad vi budete spremni, kad bude savršena vaša pokornost Božoj riječi, kaže, mi ćemo istjerati za duhove. Oni moraju otići, zato što riječ kaže da nama je dana vlast da gazimo zmije, štipavce i sve ostale stvari. Moj savjet, znači ovdje ću lagano završiti, ali moj savjet, ako ne čujete Boga, ojte tu prirodu. Ozmijeno. Ja ću se najvjerojatnije znači ovoj poslije ove teme ne znam koju ću temu snimiti da sam jako puno u poslu ali ću se najvjerojatnije odvoliti u prirodu ozirno maknut ću se od svega Ko ću tražiti Boga neko određeno vrijeme znači ako je moja duša znači impartirana u moju dušu sve i svašta ja ne čujem Boga kako spada riječ kaže da da naš duh trne zato što u našoj duši nešto mi ne možemo funkcionirati u duhu zato što naša duša je teška. Ja sam to osjetio. Ja sam osjetio da su moji osjećaj teški, da je moj um pun. Pun svakakvi stvari. Moj savjet je znači, da svako ko ne čuje Boga ili stvarno hoće da ode u prirodu, ode u šumu, Odi se malo prošeći s Bogom. Nemoj biti u televiziji, nemoj biti u filmu, nemoj biti po svijetu ići okolo. Znači jednostavno se treba odvojiti od Boga. Ovdje ću završiti sa još nekim stvari. Sa Bogom. Reku si odvojica od Boga. Aha, odvojica od Bogom. <laughs> <laughs> to treba, treba sad... Doba. Znači, oni će završiti, ali ću vam reći sad jednu stvar za koju se trebate zapitati. A ta stvar je ova. Mi nemamo puno vremena. Sad ćete sad, daž mi nemamo puno vremena. Zato što riječ kaže da dolazi Žig zvijeri. I riječ kaže kogod ne primi Žig zvjeri neće moći kupovati ni prodavati. Isto tako kaže kogod primi Žig zveri da će završiti u ogljenom jezeru. Isto tako kaže da kogod god primi Žig zveri da neće još imati slobodnu volju. Mi još uvijek imamo ljude u svijetu koji imaju slobodnu volju. Koliko tolko? Koliko tolko, oni imaju slobodnu volju, mogu izabrati, bez obzira što se to na njima vlada i kaže da ih oni robuju u nekakvim stvarima, oni još uvijek imaju određenu slobodnu volju, ali kad čip dođe, oni će izgubiti slobodnu volju. Oni neće više volje imati. I zato riječ kaže, kaže da će u Danjelu kaže da kaže Boži narod će izgubiti snagu. znate zašto će Boži narod izgubiti snagu? Moći zato što će se sveti duh povući i sveti duh više neće biti na nama. U dijelima kaže da će sveti duh će doći na nas, ali kad ovo se desi, kaže sveti duh će se povuć jer neće više niko moći biti spašen. Mi imamo još malo vremena, znači da stvarno evangeliziramo ljude i sa stvarim koju ću završiti o duhovnom ratovanju nemoj ti misliti da ja poništajam molitvu riječ kaže moj dom će se zvati dom molitve i mi definitivno trebamo moliti za ljude to je jedna stvar ali nauka o duhovnom ratovanju je kriva iz par razloga prvo zato što ukida Božju pobjedu da je kriz na križu drugo ja ću vam navesti samo jedan primjer ako možete kontrirati taj primjer svaka čast. Evo. U starom savezu su pali anđeli i mogli doći u drugo nebo. Ispričavali su cijelo vrijeme Bože anđele da donose poruku, al tako. Kaže i da su poglavarica bila svuda. To se ona svuda sve isdržala, čak i drugo nebo. U novom savezu kaže da su oni izbačeni sa drugog neba i da su pali na zemlju, al tako. I onda neko napravi nauku o duhovnom ratovanju i kaže da mi moramo ići obarat poglavarstva da bi se neko spasio. Je tako? Je tako? A sad će vas ja postaviti jedno pitanje. Bio je jedan čovjek koji je dobio riječ od Boga i taj čovjek se zvao Jona i Bog je rekao Joni idi u grad, Ninivu i svjedoči tim ljudima da se obrate. I znate ko, je bil, ko, su, ko, ko su bili ljudi u Ninivi? U gradu. Znači povijesno neki ljudi kažu da su ninivi živi ljudožderi zato što su doslovno znači znali jest ljudsko meso i kaže kad su ubili čovjeka, kaže da su njegovo tijelo, znači kožu vješali na zidine. I to su bili zakliti neprijatelji Izraela. I kaže kad je Bog rekao idi u ninivu, i ona je rekao ja tamo ne idem. Zato što je Jonah htio Boži sud nad ninivom i do doslovno htj i ona je, je pobjegao ali kasnije kad se vratio samo jedan čovjek je bio dovoljen koji je ušao u Ninivu i kaže navijestio je Božju poruku i cijela Niniva se spasila Sad ću vam postaviti pitanje o duhovnom ratovanju. kako je Jona poglavarstvo u Ninivi svedno Jona je bio poslušan Bogu i je bio poslušan Bogu, otišli u taj grad i rekao je ljudima poruku i cijeli grad se je spasio. A mi u današnjem u novom savezu kad imamo križ, kad imamo sve savršeno, mi ne idemo u taj grad zato što se bojimo da ćemo poginuti. Nego mi odemo u molitvu. Mi odemo u molitvu i mi molimo da Bog riješi stvari. Znate zašto? Zato što smo kukavice. Odinam kaj, mi smo kukavice. Ja sam to na svojoj koži iskuštio. Znate što sam ja radio? Ja idem pod cesti i Bog mi kaže svjedočitoj osobi. Znate što ja napravim? Molim te Bože, pošalji drugog. Odmah nam kažem, ja odmah uđem u molitvu i molim za tog čovjeka zato što sam kukavica da ja kažem toj osobi evanđelje. Ja kad bih vam sad rekao, ne želim da se neko naljuti, da je pola molitva pokrela da su kukavice koje se boje izaći van, doslovno boje izaći van. Ja osobno sam bio takav. Meni Bog kaže na cesti, idi svjedoči tom čovjeku ja uđem u molitvu i molim za tog čovjeka, a Bog mi nije rekao da molim, neg mi je rekao da, je rekao da mu kažem evanđelje, ali mene strah njemu mu reći evanđelje. Znate e šta, šta Bog kaže, ko neće ući u Božji grad? Jedna njih su kukavice. Kaže da kukavice neće ući u Božji grad. Jednu stvar koju ću vam ja sad reći, jednu stvar koju ću vam sad reći, kad sam ja krenuo sa snimanjem ovih tema, ja nisam ti. Zato što ja kad izađem van u medije, ovo su mediji, ja sam dostupan na YouTube kanalu. I kad se doslovno čuje za mene, ja sam gotov. Zato što sam izašao van. I meni Bog rekao, ti moraš izaći van. Ja nisam ti izaći van. je meni Bog rekao, moraš početi snimati nekakve stvari. Zato kad ja izađem van u medije, ja znam da ću ja biti izložen tim nekakvim stvarima. Svim onima koji se bave nekakvim duhovnim ratovanjem i takvim stvarima, ja lijepo kažem, zašto prijatelj ne bi otišao u medije i zašto ne bi otišao tamo gdje kaže da je Sotona vladar zračnih prostora? Zašto ne bi stvarno otišao u znači, Sotonino gnjezdo, pa tamo na navijestio evanđelje? Ali to neće niko. Neće niko, ne zato što je nama lakše, nama je lakše moliti ja mislim da bi mi trebali promijeniti naš način razmišljanja. Nemojte misliti da ovdje ide molitva. Riječ kaže moj dom će se sva domoliti. Ali mi moramo početi evangelizirati. Mi imamo, mi imamo molitvu, a ne djela. dijela. Mi molimo... Evo jednu stvar. Mi desetljećima molimo za probuđenje. Znači ja sam jučer bio s jednom osobom, nebitno s kom, i mi, mi se vozimo u auto i ja njima ja prijatelju ne vjerujem u probuđenje. I on meni kaže, nije isto u tim nekim stvarima. E, znate zašto? Zato što mi molimo za probuđenje desetljećima, a sami se nismo probudili da ja svojoj mami trebam reći da se obrati. I ja ću možda molit, ja ću možda moliti da Bog pošalje drugom, nekog drugog. A na nama je, ne postoji, postoji služba evangelizatora. Ali mi svi znači, poziv da kažemo ljudima evanđelje. Samo ja ni je poziv. Navijestiti evanđelje. Mi moramo reći da ima evanđelje. Ovdje ću završiti, pomolit ću se i to je to. Oće, ja ti predam, oće, moj ovo riječi. Oće, ja te molim da ogodom moli za probuđenje, oće, da... Oće, da probudiš prve nas i da... Oće, ti riječ kaže da ljenčina i kukavica kaže lave na cesti i, i da se boji takvi stvari. Oće, ti kaže da kukavice neće ući u tvoj grad. Hoće ja prvi priznajem Oči moj da, oće da mi nije bilo svedno Oči moj, da, da izađem vani s nekim stvarima. I, Aba ti si, nam, ti si rekao da nas šalješ, da nas šalješ u svijet, Oči moj, i da kaže da nam tvoja silna djela i hoće ja te molim da, da se molitveni pro, pokrit, pokriti moj, moji probudi da neka ljudi nastave moliti oči moje. Ja te molim da 50% tih ljudi očimo je stvarno izađe van na ulice i da stvarno na vijesti vanđeli očimo ja se molim za medije hoćete i... ja molim za televiziju ja se te molim za društvene mreže hoćete i... ja molim za, za sve te stvari, hoće moji da, da kršćeni stvarno hoće moji, budu svjedočanstvo u ovom svijetu da budu riječ kažete smo mi svjetlost koja gori svijetli da, da se svjetnost ne, ne stavlja pod stol da se svjetljika ne stavlja pod stolj već na svijećanja, da svjetljice ima u kući. Hoće mi se skrijemo našim molitvama da niko ne vidi našu svjetlosti. Hoćete ja molim da naša svjetlost stvarno zasvijeti u ovom svijetu, očite moj da, hoće da svoj ovaj narod obrati, Oči moji. Hoće kada dođe sud na zemlju da mi možemo izaći van i reći da je to tvoj sud, hoće moj da je vrijeme da se obrati od svojih djela i hoćete ja molim da podigneš ljude, da podigneš službe evangelizatora. Hoćete ja molim da podigneš evangelizatorski pokrit, Oči moji. Hoće ti kažeš da, da je žrtva velika da radnika je malo. I. Da je žrtva velika, i, a radnika je malo i. Hoće ja te molim da tebe kao gospodara žetvi, da pošalješ radnike svoju žetvu svoju, hoće da pošalješ nas, svakog od nas, očimo i makar nam bilo teško, očimo da da doćemo za istinu, i da nas pošalješ. Oči, moj da, oči, da kažemo istinu u on svijetu još dok ima vremena za to, dok, dok još ima volje, hoće moj dok ima dok još ljudi imaju nekakvu, koliko toliko slobodnu volju da izaberu neke stvari, jer riječ kaže kad, kad dođe žig zvijeri da, oče da više niko se neće spasiti. Oče, mi te molimo za naše domove. hoće da, da navijestimo radosnu vijest, kao što kaže riječ, da je godina milosti. Godina milosti, oče moj, i da iskoristimo tu godinu milosti. Amen.